În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne, nu le socotii lor păcatul acesta. Iubiți credincioși, mai înainte de toate dragii mei, să înălțăm rugăciuni de mulțumire. Înaintea preasfintei de viață făcătoare și nedespărțitei trăimbi, Aprea curat de Dumnezeu născătoare și pune a Maria, a tuturor Sfinților Putieri, și a tuturor Sfinților Îngeri și înaintea tuturor Sfinților. și iată, purtarea de grijă Dumnezeiască, ce ar ne aduna cu toții aici, în biserica Dumnezeului și a lui Prea și împreună cu toții am înălțat rugășuni, în primul rând din mulțumire, în al doilea rând de cerere și a pe Părintele Luminilor, pe Dădătorul tuturor Darului, celor bogate și binecuvântate, să reviers asupra noastră milostivirea sa. Și iată, dragii mei, și urmează, o să punctez câteva lucruri. În primul rând, fiindcă primul două zile ale creșiunului a zis În primul rând o să mă refer puțin la praznicul prea mare care îl prăznuim și anume prea Sfânta Naștere a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și după aceea, ea de două parte a Cuvântului punctează câteva lucruri și în legătură cu Sfântul Iul Mușenit și arhidiacul Ștefan care îl prăznuim astăzi. iubiți ei, prea dulcele pruncuții Iisus Hristos După cum cunoaștem cu toții, într-o adesare a venit și a ei săi nu l-au primit. Deși încă de la sfântă, și în nașterea sa, el a fost prigonit, a fost scos în afară, a fost dat la o parte, a fost rănit și hăituit în diferite chipuri și împărațile celor împărății, sau mai bine celor mari ai Pământului, nu s-au deschis într-o venirea Lui. El le-a creat toate. El le binecuvintează toate. Subăblăduirea Lui, sub pronia Lui, toate se mișcă. Și El nu găsește un loc ușor unde să-și plece capul. Și deși ea este dar la o parte, Dar el nu se rușinează să se nască în peșterea din Bethlehem. Nu se rușinează să se nască într-o iesle a dobitoașilor. Nu se rușinează să fie părtași dobitoașilor și celor fără de minte. Ca să vinde și în dobitoșirea noastră a tuturor. și lumea era într-o mare îndobitoșire. Și o și în timpul noastră aceasta, mai mult ca oricând. Și atunci, pe dulcele mântuitor, într-un chip simbolic, pune problema așa. Să fa și el părtași dobitoașilor și celor fără de minte. Și vine pe fața acestui pământ. Mă refer cu firea așa omenească că El era Dumnezeu dinainte de toți vieșii. N-a început, n-a în sfârșit. Ca Dumnezeu. Iar cu firea omenească, să naști suferin în peștera din Bedeîn. Și cum am spus, vrea să ne vinde și în dobitoșirea noastră. Vine El străin, ca să vinde și străinătatea noastră. Căci noi ne-am omenește prin neascultarea protopărinților Adam și Eva. Era un străinarii față de prea bunul Dumnezeu. S-a făcut un, un zid între noi, Și prea bunul Dumnezeu. Și atunci Mântuitorul, prea dulce, vine să sfărâmea și zid. El n-a din partea noastră o împăcare. El însuși vine și în împacă cu Tatăl. Vedeți, aici aș face aviz celor care spun așa, nu-și iertare de la cutare că eu o mai pătrân ca el, de el să-și are e iertare la mine. Sau nu-i la cutari, că nu știu și alte pretexte și alte, eu știu, îndreptățiri. Ale lumii și este ea. Că cutarii El trebuie să-și la minietari. Iată Fiul lui Dumnezeu nu a așteptat ca noi să-și iară El vine și din împacă cu Tatăl. Să avem în minte acest fel de abordare mereu. Noi eram într-o străinare, cum am spus de prea bunul Dumnezeu, Și El vine și vindecă această străinare, făcându-se pe sinii străin, Că și El ca un străin a venit într-o sale. Nu l-au băgat mai mare pământul Isamu. nu au vrut să-L primească în cercurile lor. nu au vrut să-L primească în atmosfera, în ambianța lor. Fiindcă viața lor era vicioasă. Viața lor era întinată. Viața lor era plină de păcat. Și atunci nu puteau să deschidă lor sau mai bine zis că mărilor, să vină pruncusul prea dulce și el care e îi toată curățeia. Prea nostru stăpân, fiind că a venit străin, el primește frigul. El primește toate cele care fac parte din locul unde s-a născut el, ca să spun așa. Toate în împrejurării, ca să vinde și vitrejiile noastre, că și noi toți ne aflăm în vitregii, că și atunci când îți disparți din burul Dumnezeu, atunci când se ridică un zid între tine și burul Dumnezeu, tu ești în vitrejiile lumii acestea, tu ești în furtul și în toate valurile în și care luptă viață, cursarea vieții acestea pe Pământ, că și numai Dumnezeu le vindecă pe acestea. Nu a burut Dumnezeu, le dă echilibrul lor. Nu m-a burut Dumnezeu, așază. așează. Numai El poartoliește furtuna. Că vorbim de furtună din afară sau că vorbim de furtună dinăuntru. El a dus și vindecarea prin excelență. Și Pruncul Supreaduci a venit să facă lucrul acesta. A venit să ne arate lumina. Deși lumina a fost dată la o parte și au vrut să o ascundă sub obroc. Au vrut să o ascundă sub. Să zic așa, a peșterii și a ieslei. Dar n-au putut să facă una ca aceasta. Fiindcă așa e de minunat credulci lui Dumnezeu. Atunci când lumea aceasta cu închipuirile ei, cu ideologiile ei, cu lațeunile ei pământești, voiește să tăinuiască ceva în diferite chipuri, atunci lumina lui Dumnezeu îți își mai mult mai cu putere. Atunci lumina Lui Dumnezeu să arată mai sărășitoare în lume. Atunci lumina Lui Dumnezeu să arată mai biruitoare. Când se pun stabili în lumea aceasta. Deși aia și zicea Dumnezeiescu părinții, Ioan Gurdiaur, aur, care referi la biserică, zice biserica nu a fost niciodată mai puternică ca atunci când era hăituită și lovită și trădată și dinăuntru și din afară. Atunci era așa mai puternică că și așa e de minunat Dumnezeu rândul el de firii și lucrurilor raționale ale viacului. Și se ridică mai presus de ele. Și când Doamnei vor să baje sub obroc ceva lumina Lui, lumina strălucește mai mult decât orice. așa e de minunat pe nostru Dumnezeu. Și iată El pruncos venind în numele asta, cum am spus, a venit în prigoană. Și nu s-a oprit prigoana doar aici, că a fost primit în chipul acesta. Și prigoana urmează, prigoanii. Și observăm, s-a citit ieri Evangelii, Evangheliei, observăm cum mirod, sunt furii, cum miroadei plini de mânie și de iuțime, și vrea să răzbune pe pruncuțul prea dulce, care a adus pașa al lumii, care a adus împăcarea, care a adus binecuvântarea, care a adus echilibru, care a adus vângâierea, și toate darurile Dumnezeu Dumnezeiei care e vărsat pe fața Pământului. Și i prea întunecatul la minte să face ca o fiară și vrea să-ți fâșie pe, pe pruncul prea dulce și prea iubit. Și atunci el, am auzit în Dumnezeiesca Evanghelie de astăzi, luând aminte la timpul când magii i-au descoperit lui despre nașterea împăratului cerului și a pământului despre nașterea pruncusului binecuvântat, atunci porunșește ca virgul copiii de la 2 ani și mai în jos, după timpul, care la plase de la mași, să fie trecuți pe dași căsusul sabii. Gândindu-se el cu prea a lui minte și cu prea al sa în inimii, gândindu-se că va prind, îl va prinde în cursa aceasta și prin numărul celor care vor fi ucis, să va afla și pruncuțul prea ce cel ceresc. Și Mântuitorul nu s-a apără. Sau mai bine zis, Mântuitorul nu-l înfruntă pe un nebun. Mântuitorul putea să poruncească Pământului să-l de viu. Și pe Irod, și tot alaia lui Irod. Dar nu și una ca aceasta. Să-mi arătem și ții și nouă tuturor. Să nu stăm împotriva viclenilor lumii, ci să folosim să aflăm la unul soluții omenești. De a ne duși din fața curiei de a ni pune la adăpot din fața iuțimii și a nebunii unora care se năpustesc cu nonșalanță împotriva noastră. Deci Mântuitorul, cum am spus, nu avea nevoie să se ascunde. Nu avea nevoie să ducă. El îl perdea pe într-o clipită. Sau mai puțin decât o clipită. că la Bunul Dumnezeu sunt toate cu putință. Știm cu toții că El eu o sfânt Evanghelie care se ștește în săptămâna mare din Sfântul și în post care zice foarte frumos Mântuitorul în ea, zice așa, oare nu pot eu să rog pe Tatăl meu să-mi pună la îndemână mai mult decât 12 și de unde îngeri? Dar pot să vor împlini ele pentru care am venit eu în lume dacă voi face asta? Și cu alte cuvinte Mântuitorul, deși a făcut și acum ca pruncus fiind, deși ea s-a dus din fața curiii lui Irod. Și Îngerul Domnului s-a descoperit în visul lui Iosif și a spus Iosif, fiul lui David, ia pruncul și pe mama lui și fugiți în Egipt. Că și iată, Ierod vrea să ia viața pruncului. Și atunci Mântuitorul se duce. Vedeți-ne asta în contextul în care suntem noi acum. Trebuie să lucrăm cu multă înțelepciune. Nu să fim ca unii fără de minte, ca unii nechipzuiți. Și să ne lăsăm Să ne întâlnim cu vrăjmașul piept în piept, dacă nu avem înștiințare de la Domnul, dacă Bunul Dumnezeu nu ne dă anumite înștiințare. Ci noi să facem celele omului, să ne putem mai la post? Dar să o facem într-un Dumnezeu, nu ca niște lași, nu ca niști trădători, nu ca niște viclene ai Pământului. Să ne scuzăm în oarecare chipuri, să ne îndreptățăm la știtatea noastră prin, prin întâmplarea... Care, despre care v-am vorbit în legătură cu pruncul prea Isus Iisus Hristos. Noi să facem toate acestea urmând voia și a divină și arătând prin excelență că suntem neputincioși. Arătând prin excelență că darul lui Dumnezeu care se sărăjuiește în om, acela îl face mai tare decât diamantul pe om, așa îl face mai puternic decât focul, așa îl face mai tare decât cărbunii, Așa îl facem mai tare decât ascuțușul sabi și decât bușiuitul Nu Numai a lui, bunul Dumnezeu. Și noi, când ni pune la să arătăm că nu numai daul lui, dacă vine peste noi, putem să facem aceasta. Fără Domnul nu putem nimic. Iar dacă bunul Dumnezeu, cum zice și Dumnezeu, I e cu Ioan pără de aur, dacă prea bunul Dumnezeu te desfăcă și celor care sunt prigonitori, chem mult pe Domnul din adâncul tale, Și mergi în mărturisării pe viață și pe moarte. ca așa a avut Domnul. Să strălucească lumina mărturisării tale într tine. Iată așa trebuie să punem problema în frașul surorii într Domnul. Deci cum v-am spus. Mântuitorul se naște în prigoană. Și este prigonit imediat după nașterea sa. Că trebuie trebuit să ducă să fugă. Vedeți, pământul nu mai găsa găsat lopti fața pământului. Fiindcă pământul era plin de trădare. Pământul era plin de perfidii. El de o stare ambivă duală de exprimare și nu poate să-l primească pe el. Deși așa Mântuitorul nu spune mai târziu când ies la propăvăduirii, când veți fi prigoniți într-o cetate, fugiți în cealaltă. Adivărat vă spun că nu veți sfârși în numărul cetăților până când va veni Fiul Omului. Vedeți și frumos, ne arată că aduce Mântuitor felul de abordare care trebuie să-l avem. Și atunci, dacă El a fost prigonit, iată, acum facem o referire și trecem cu cuvântul dintr-un tărâm în altul. Și facem referire la Cel pe care îl astăzi. Sfântul I-ul al Amhidiacul Ștefan. Și El urmând, pe prea și de pruncu șeresc, și El să face începătura a mușenicilor. Și El este prigonit. Ați auzit în apostol care s-a citit astăzi. Cum el stă în fața iudeilor, în fața celor care îl înfruntau și care îl considerau că se ridică împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, prin care Bune Dumnezeu a dat legea. Și el stă în fața lor și îi spune foarte frumos, după și le-a adus și la cunoștință multe întâmplări din Vechiul Testament, atâta celor deți cât și a unor care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, El îi spune foarte frumos, până când vă veți întări la cerbice? Până când veți astupa urechile voastre față de adevărul lui Dumnezeu? Și atunci aia și e ca niște fiare și astupa urechile și cu mânii ca niște, niște viperi aruncătoare de venin sau năpustit împotriva lui. Și el fiind lobit cu pietri. Vă dați seama, gândiți-vă, folosiți-vă un exercițiu a minții Și gândiți-vă că nu-i o piatră în cap sau peste mână sau peste o braț, sau peste vișor sau în altul loc peste alt și parcă te doare, nu mai știi ce să faci de usturime și de duriere. Dar el nu l-a lovit doar o singură piatră, ci piatră după piatră, precum valurile mării urmează unul altuia, așa urmau pietrele aruncate de furia și celor întunecați la minte împotriva lui. Dar el nu s-a clătinat nici atunci. De ce? Fiindcă înăuntru lui era a dat piatră așa din capul unghiului. Avea și el o piatră înăuntru. Dar nu o piatră asemenea celor care le aruncau acei în împotriva lui. Acei dezvrătiți, care nu voiau să primească divărul. Ci o piatră, piatră așa din capul unghiului, Asta a auzit în Dumnezeu pe Evanghelia azi, să faci referiri la aceasta că va cădea piatra aceasta, îl va spărma. Îl va spărma. Și fiind întărit cu piatra aceasta cu Iisus Hristos, nu s-a clătinat cu, cu niciun chip în credința lui. A rămas tătornic, a rămas dâns și cu bărbăția mărturisită <coughs> la de vă lupt la capăt. Așa trebuie să punem și noi problema. Să nu luptăm cu jumătăți de măsură. Să nu luptăm cu segmenti mărginitii. Să nu luptăm într-un chip de ăsta, să zic așa, care este cu sfârșit și care nu duși până la capăt, ci să arătăm răbdare într-un încercări până la capăt. Și știi prea bună Dumnezeu cum să aducă răsplătirea, știi prea bună Dumnezeu cum s-aducă vindecare și tămăduirea. Vedeam pe Sfântul Arhideacon, întâi un mușteric Ștefan, el rămâne statoric și pentru credința lui dreaptă, Pentru râna Lui într-o mărturisire. Să-mi și să vadă cerurile deschisă. Iată, văd cerurile deschisă. Și pe Fiul omului stând de-a dreapta puterii. Vedeți câtă mângâiere, câtă binecuvântare. Vedeți cum răzprătește prea dulcii lui Dumnezeu, prin mărturisitorii săi, și aici pe pământ, înainte de a trece din colul la spătire. Și, și știm și din alți fiți care au urmat mai papă, care După cea care a fost începătura mușelicilor, au urmașa alții care au murit mușelicii și Domnul. Și știm prea dulcele Dumnezeu, cum în chip minunat venea și le mângâia usturimea lor. Unii se tămăduiau, alții erau ca și diamante și deau în fața privoritorilor, cu niciun chip clătinându-se. Alții în alte chipuri arătau lupta lor binecuvântată. Vezi, pe care Dumnezeu, știe El cum să mângâie, știe El cum să înțelepțească, știe El cum să bă în bărbătare și pașii, în celor care fi viață și fi moarte, mărturisesc dragostea lui și adevărul lui. Și m-am întors chiar lăsându-i întâi mucei niște fan. deși iubiții mei frați și sudoare, fiind lovit cu pietre. Era sub imperiul usturimii, s-a aflat în duriere. S-a în, în suspiruri Și el și acolo. Nu se năpuștește împotriva prigonitorilor. Nu îi răspunde celor care apelau la o soluție a răului, a usturimii. Și o îndreptau cu furie împotriva lui. El nu îi răspunde pe aceeași monedă. El care s-a făcut începătura a mușenișilor. El a luat amintii la stăpânul său care fiind pironit pe Sfânta Cruci, la din mâni și picioare, a strigat cu glas puternic, iată-i Tată că nu știu ce fac. Și atunci și el cu alte cuvinte arată și fel de abordare. Și spune, nu ne lor păcatul acesta. Vedeți, așa sunt oamenii lui Bună Dumnezeu. Așa sunt cei în care se sărăjuiește lumina dumnezeiască. Așa sunt cei în care harul dumnezeiesc coboară și îl întărește mințile și inimile lor. Fie ei doare chiar și pe, pentru cei care sunt privoritorii lor. Fie ei ustură și doare mai mult decât îi doare pe cei ei, îi doare pe ei pentru pierzania lor. Datorită faptului că nu mărturisesc adevărul. Și chiar un înfruntă pe adevăr să ne cu un oșalanță împotriva lui. Deși ea, iubiții mei frati și surori, În mărturisăria noastră, că fac o legătură cu contextul în care ne aflăm, nu suntem singuri. Sfântul I, un mușteniș al lui Ștefan, nu era singur. Deși fizic, la un conjur la și credinței. Fizic vorbim, parcă s-a aflat singur. Parcă era, prietenii s-au făcut vieții lui, tovarășul vieții lui, care vineau una după alta și-l cu, cu furii. Dar era acolo în timp nevăzut prea dulce lui Dumnezeu, Domnul Domnilor și Împăratul Împărașului. Erau acolo îngerii cerului, care duceau doxologiei Domnului. Erau acolo puterile și nicerești. Erau împreună cu El acolo. Ochii celor plini de purie și de iuțâmii și de invidii și de ură nu-i vedeau pe acestea. Ei vedeau doar pe El, care era sub furia pietrilor lor aruncate de ei. Dar Sfântul apostol Stefan, Sfântul lui Mucenici, atât Iacol Stefan, pardon, a văzut și deschisă. deschis. A văzut curtarea de grijă divinească. Vedeți cât e de dulce Dumnezeu? Vedeți când omul se întâlnește cu Dumnezeu? Vedeți cât de frumos pune problema? Vedeți că viruiește toată toate la firii? Că și vorbind, după raționamentul omenești, După înțelesurea de viatrui acestuia, după abordarea de pământuri carnale sau de altă natură, mulți se năpustesc și pun problema după legea talionului, din pentru dinte și oi pentru ochi. Dar el n-a făcut așa. El a urmat prin împăratul său. Și ca, ca să urmez pe preacurul Dumnezeu, numai lumina Domnului poți să rămâi statoric în mărturiserii. Numai dacă curgi harul Dumnezeiesc în tine, cum a făcut referie și mai înainte, pe linia cuvântului, pe drumul cuvântului. Deci iată, Prea Bună Dumnezeu, prin această împrejurare, ne dă un răspuns și celor care au urmat atunci, imediat, după Sfântul Întui Muzianis și -a Arhidiatrul Ștefan, și-au mărturisit pe viață și pe moarte, și ne dă un răspuns până la sfârșit, până la sfârșitul viațului. Și răspund, îi dă Domnul, iubiții mei, Dacă voi vei zvăltui să adevărul meu și dragostea mea, eu nu vă lipsesc împreună cu voi voi fi. Dulceața mea să va coborână în vostru, lumina mea va vindeca întunerii cu vostru. Purtarea mea de grijă vă însoță drumul vieții voastre. Ne arată bunul Dumnezeu lucrul acesta, deși ia nu ne când suntem hăituiți. Să nu ne pierdem nădejdea dacă suntem în toate felurile dați la o parte. Să nu ne pierdem avântul cu trechel. Atunci când unii sau alții murdăresc imaginea noastră în diferite chipuri, sau când se refară asupra noastră prin diferite numiri. ne fac Hannibal, sau ne fac răzvrătiți. sau ne fac de alt sau alte cuvinte jignitoare ducă asupra noastră. Să nu ne temem cu niciun chip Și noi mai mult să ne înarmăm cu răbdarea, mai mult să ne înarmăm cu de credinței, mai mult să ne înarmăm cu purtare cu rugășiunea către Bunul Dumnezeu. Și să facem și noi cum a făcut Sfântul Întuiul Mușenișa de Diapolul Ștefan. Doamne, ei nu știu ce zic aceștia. Ei sunt pironiți din lumii acesteia. Ei sunt alipiți pământului și nu pot să vadă înrăurilea Duhului revărsându-se pe pământ. Nu poate să sânte lumina care vine în inima celor care vor să trăiască pe viață și pe moarte. După principiul cel Dumnezeiesc. Și dacă nu observă aceasta, nu pot sărmanii să suporte ca atare atarii, sunt adivărul. Deși noi dacă arătăm acest aspect și îl purtăm după cum s-a purtat Mântuitorul, cum v-am spus în fața pregătorului, iată tatăl cum nu știu ce fac. Și cum s-a purtat și întâi un mucenist și arvidiapul primul rod al mușelicii. Nu ne socotirilor Doamnei păcatul acesta. Când vom și noi așa, fiii celui prea înalt, vom afla și în linia așa mușericească o vom urma. Vom arătați și noi un fel de abordare plăcut lui Dumnezeu, care l-a avut Fiul bunul Dumnezeu, Pruncuțul, care s-a născut în pieștea de El și când va veni să mărturisească, când va veni să-nfrunti pe fiii fără de și-a ce va fi pironit pe crușii, el ne arată și cel mai înalt de abordare. El ne arată cum să punem problema. Deși a dragul mei frași și sulori, să nu ne pierdem, cum am spus, cumpătul. Oși și și ne va, să nu ne piesă. Noi să luăm aminte la glasul dumnezeiesc care se revarsă asupra noastră prin Sfintele Evanghelie, care se revarsă asupra noastră prin linia patristică a Sfinților Părinți mișcați de care Sfântul duș, și așa mai departe. Noi să luăm aminte la toate acestea. În ziua judecății nu ne pot ajuta glasul din omeniști. În ziua judecății nu ne pot ajuta limbile acestea care s-a scut cu nonșalanță împotriva proniii dumnezeiești. Nu ne pot ajuta toate acestea. Ci în ziua judecății doar fata așa bună, mărturisirea așa adevărată ne va face părtași purtării de grijă dumnezeiești și vom primi răspunsul și el bun de la judecătorul, judecătorul și domnul domnilor, înaintea tribunalului și eluimitarnică unde vom afla. Deci ea să luăm la toate aceste aspecte, nu vă lăsați mișcați din vorbile mai marilor lumii acesteia, nu vă lăsați intimidați de abordarea unor sau altora, chiar dacă s arată într-un chip din afară, ca și cinstitori de Dumnezeu. Dar aceștia ea au chipul evladii în afară, dar o arată altceva. Că el care îl cinstește și sincer pe Preabunul Dumnezeu, caută să-l cinstească după adevăr. Sunt mulți care zic că pe Domnul. Dar dacă nu-l cinstește după adevăr, nu-i cinstirea și adevărată. Doar mulți dacă întrebi... Uitați-vă acum, că fac iar o legătură cu împrejurarea asta, ambianța aceasta, care s-a născut pe fața Pământului înainte de Crăciun. A văzut braz în Lumini care se răușesc, pe la fel este, pe la căs. Și a altii înfodobituri care sunt pe pământ. Dar astea sunt doar stări superficiale. Acestea sunt lucruri ca și praful care bate vântul și purtă într-o parte și în alta. Dacă omul nu-l primește, din pruncuț înăuntru lui. să șală dacă că îl primește în afară. Deci, dinăuntru nostru eu am punctat și sus lucrul acesta, îl punctez și aici, cu Dumneavoastră, cu atribut, unii n a ajuns sus. Deși, lumina lui Bunului Dumnezeu trebuie să, să lăjuiască prima dată înăuntru nostru. un prea dulci și ceresc Iisus Hristos, în mințele și în inimile noastre trebuie să vină prima dată. Și de ei se nevoie și în casele noastre, în curțile noastre. Nu lumini și strălucii din potobiturile din afară, în faptul Bunului Dumnezeu să plece cu milostiviri spre noi. Căci acestea și păgânii le au și neșinsitorii de Dumnezeu, și cei care trăiesc în ușdii, și în toate alaiuri de pământului a care le au împotriva lor, și-aș fi aduc învodobituri. Uitați-vă dumneavoastră! Dacă merge la alte popoare și îi împodobiesc, brazii împodobiesc cu tare. Dar nu măturițesc adevărul. Dar nu trăiesc după dreapta credință. Vedeți cum ne înșelăm noi oamenii. Noi credem că pe Bunul Dumnezeu îl, îl aducem către noi, îl plecăm către noi prin anumite împodobituri din afară și nu vrem să la unul nostru. Sunt mulți în lumea asta care ar dau dar să fie lăsați ei, lasă să-mi să trăiesc viața, lasă-mi să trăiesc după lumii, lasă-mi îndușesc gâzliejul trupului, lasă-mi bucur de oportunitățile pământului, fac și eu împodobituri în afară și își mânghii sărmanii lor, zicând, vai și frumos am podobit, vine Dumnezeu la noi. Dumnezeu nu se duce la inimii șeripirii din tânășiunii. Dumnezeu nu se duce la inimii șeripirii din viclenii. Dumnezeu nu se duce în cămării, unii este ură și dezbinare. Dumnezeu nu se duce acolo, unii nu este iertare. Dumnezeu nu se duce și nu coboară acolo unde este viclenii, mândrii, slavă de și tot alaiu satanii care se naște din acestea sau iubirii de sine. Și tot alaiu care se naște din iubirea de sine. A deci nu-mi e bunul Dumnezeu acolo. Deci ea să nu ne lăsăm înșelați. Nu vreau să punctez în legătură cu Dumneavoastră. În general mă exprim. Să nu cumva să ne înșelăm, să credem noi, că dacă am apelat la anumite stări superficiale, de abordare, gata, suntem și în regul înaintea lui Dumnezeu. Gata, noi am și dobândit mântuirea. Gata, ne-am dobândit anumitii treșteri înaintea ochilor Dumnezeu. Vedească Dumnezeu una ca aceasta. Deci ea, înăuntru nostru, aici și să vină Bunul Dumnezeu. Aici să găsească împodobitură. Aici să găsească cămară curată. Să nu fie pătimașă și să de tot alaie și urgia diavolului. Și aici se va sălăjui. Și dacă vine aici și înăuntru nostru va și lumina. Deci ea este și cuvântul un popor. Omul sfințește locul. Omul sfințește locul. Dacă nu o spurcat, Să duci și unii un loc sfânt, știm aceasta și vă zic, vă argumentez. Știm cu Sfânta Paraschiva, Sfânta Preacurioasă Poipută-Aparaschiva de la Iași. Când a îngropat lângă ea pe marinar, a cărui a mirosat trupul, s-a descoperit unul de acolo din cetate și i-a spus să-l luați de rând Să-l luați pe șela de rând în că miros urât, are un miros urât. Vedeți, nu, nu putem Dacă ni se pare nou că în afară avem un podobitură, iar înăuntru nostru este mirosul celor râd, Dumnezeu nu vine la noi. Dar dacă înăuntru nostru este mirosul cel binecuvântat a merezmii Duhului Sfânt, a virtuților celor binecuvântate plăcute Domnului, și avem roadele prea Sfântului Duh înăuntru nostru sărăjuite, atunci mirosul dinăuntru se revarsă și în afară. Deci ei cunoaștem, dacă citim viețile Sfinților, că și-erau din care se dușeau pe munți se duceau prin crăbăturile pământului, se duceau în locuri care erau înținati, unii au trăit și în capiștiri idolești, nu închinându-se la pleste mații și idoli, ci ei prin trăirea lor, aducând lumina lui Dumnezeu și sfârmând toate închipuirile satanii. Așa erau. Deși eu iubiții mei, cum am spus, mă întorc chiar la Sfântul I, și Viriapul Ștefan. El mă a pe viață și pe moarte, și-a a, a arătat adevăratul chip de mărturiserie. Și el, după cum a auzit la apostol, fac referiri iarăși la aceasta, el a început să spună, făcând referiri la o linie tradițională. El a scos în evidență o linie tradițională prin care îi înfiera pe cei care erau acolo și le arăta că voi sunteți urmașii acelor, a unor răzvrătiți. Voi sunteți urmașii lor, prin felul, prin felul vostru de abordare. Și când acesta Sfântul I Mușăriș, Abdiacul Ștefan, le-a adus la cunoștință, linia tradițională, ei și-au stupat urechile. Și în timpul noastre sunt unii care și-au stuput urechile. Dacă le vorbești de Sfânta tradiției, deși ei, abidesc, mulți mai mari ai Pământului vor să desfințeze tradiția. Vor să scoată din lume binecuvântată tradiție tradiției care Preasfântul Duh ne-a arătat-o prin părinții noștri vor mai mult decât aceasta. Să nu se mai pronunțe numele Mântuitorului sau puțin Domnului. Să nu se mai vorbească despre Naștere a Mântuitorului Isus Hristos, ca nu cumva să rănească în conștiință pe unii care n-au cinstirii de Dumnezeu. Ați văzut cât de pe pământ? Cu alte cuvinte, nu mai urmați nici voi lumina, ca nu cumva să jigniți pe cel care merge în întuneric. i și pe pământ. Vedem sub ochii noștri acestea. Vedem cum vor să deformez linia tradițională. Și precum s-au năpustit cei la care fac și referire de astăzi împotriva Sfântului a Mucervișa Vidiacul Ștefan, așa să năpustiesc mulți acum împotriva liniei tradiționale. Vor în diferite chipuri să stoarcă seba din această linie. Să fie doar o trăiri superficială. Doar ceva din superficial, cum să arată și la popoarele păgânii. Îți fac și bravi, îți fac și ei bravuri, dar nu au esența în inima lor și în lor. Așa vor mai mari lumii din zânii noastre. Să-l scoată pe pruncuțul Iisus tot din lume. Să-l de ei de pe fața pământului, dintr-o sale. Și să-l scoată la marginea cetăților. Să-l scoată undeva, dacă s-ar putea nici, nici să nu mai afi despre numele Său, prea dulce, prea dorit și prea, prea scump. Să nu mai vorbească nimeni despre Domnul. De ai iubiții mei, Îndrept cuvânt spre dumneavoastră și vă rog să țineți pe viață și pe moarte linia tradițională, așa cum am primit-o sfântă și nealterată, așa să-l transmitem urmașilor noștri. Am spus și sus, spun și acum iar făcând o referirii și că cineva a pus întrebarea ce este neamul? Ce este neamul? Și a dat răspunsul cineva și a zis așa neamul este acesta. Când privești în ochii părinților, părintului tău se referă la părinți pe linii biologice, la părinți care ne au născut trupește. Și vezi pe strămoșii, pi moșii și strămoșii tăi, în trecut. Și de asemenea, când de privești în ochii copilului, și din linia de viitor, acesta este neam. Și se referă la un neam efemer aici pe pământ. Dar eu fac o referire la neamul acesta. Vezi la neamul și el nobil, și el duhovnicesc. Ce este neamul cel duhovniciesc? Este atunci când privim în ochii celor care îl cinstesc pe Dumnezeu. Și în ochii lor vedem linia tradițională care a curs printre viacuri în istorie și a venit până în timpurile noastre. Și de asemenea, când aceia privesc către copiii lor, către fiilor lor spirituale, ca să spun așa, și în ei văd un viitor strălușit, o, o urmare, o continuitate Așa și tubul preaspân și a sădit în istorie și a arătat sub impulsul vieacurilor. Deci, să rămânem pe viață și pe moarte, în adevărata trăirii tradițională. învățați să vă copiii să codindie, apelați la toate soluțiile, să țineți în picioare spin de mărturisării tradiționale și nu lăsați să vă diluieze nimic. Căci odată cu aceste diluare care au adus și tradiții, ne disparte din Prea Bunul Dumnezeu. că prin tradiție așa sfântă, arătată de Prea Sfântul Duh, sădită de Domnul în istorie și la, care s-a trecut de la înaintaj, au și, și așa mai departe, din de neam în neam, și dacă o fac o referire la cele preoțești prin succesul unei apostolică, la această linie tradițională, prin această linie tradițională, intrăm în legătură cu preabunul Bunul Dumnezeu dacă cineva ne curmă sau niște știrpește această linii tradițională, fie ea pe linii sacerdotală, sau fie ea și pe linii creștinească, dacă ne-a știrpit această linii, ne-a scos toată seva Duhului Sfânt din noi. Ne-a dus la cea mai mare întâlneșiunii, ne-a dus la cea mai mare vicredii, la cea mai mare trădare. Și unii își s și nici măcar nu știu aceasta. Unii spun așa, da, dar s-au toate. Dar așa trebuie, acum noi uh, trăim într-o perioadă când nu mai luăm aminte la cei din mediu de sau nu știu de când, care au fost atunci statonici. Noi luăm aminte la cele care au apărut acum. Noi suntem moderniști, noi suntem contemporani, noi acum avem altfel de abordare și noi cinstim pe Dumnezeu, dar după felul nostru. Le pun întrebarea și nebuni. Și care au fost descoperiti din asuntul Duh altereaze în istorie, își pierd valabilitatea lor. Își pierd valabilitatea lor, credease Dumnezeu una ca aceasta. Că dacă zici așa te ridici direct împotriva puterea Sfântului Duh. Că spre Sfântul Duh le-a turnat pe acestea. Prea Sfântul Duh a asistat la răurirea și doticia a căsese noavero și la sinod apostolesc și la sinodele epocenii care au urmat acestea Preasfântul Duhul i-a pironit pe toate. Și când în momentul în care zic că s-au învechit, cum zic unii întunecați la minte în timpul noastră mai mult ca oricând, când zici lucrul acesta, tu împotriva Duhului sfânt te retiși. Că șerii dumnezeiești nu se alteriază. Șerii care pur Dumnezeu le-a dus și la cunoștință nu își pierd valoarea lor. Nu ruginesc cum au zis unii că Duhul i-au ruginit. Căci canoane și-au pierdut, au devenit nelucrătoare și așa mai departe. Așa gândesc cei care și au pironit inima de, și mintea din fața acestui pământului. Mers și cercetează viața acestea și vei vedea trăind în cel mai înalt grad păcatul. Îi <coughs> vei vedea în cel mai înalt grad, la cel mai înalt nivel, trăind după el înșelășiulii și strălușii de viapurile și strigând cu nonșalanță. că că adevărul s-a alterat și așa mai departe. Trebuie să apară altul. Deci vă rog, cum am spus, Să țineți linia aceea tradițională, pe viață și pe moarte. Să o țineți pentru dumneavoastră, în primul rând, căci nu mă împărtășindu-vă de puterea ei și din strălucirea ei vă veți sfință, și veți intra în legătură cu prea și de Dumnezeu. Și să o și pentru urmași dumneavoastră, care vrea să le predați cu și nealterată și neestirbită, și o transmite și lor. Căci vă fi întrebați înaintea Domnului nostru, pe răspund. Nu numai pentru noi înșine, cum ne-am asumat. Cei care Duhul Sfânt le transmis în istorie. Vom fi întrebați cum am dat mai departe și toată căderea și toată deformarea și, și toată diluarea care va veni din cauza nonșalanței, din cauza zăbișurii noastre, trădării noastre, la noastre, din cauza felului nostru căldicel de abordare. Tot ce va curge de aici mai departe, la înaintașii, la urmașii noștri, vor răspunde pentru acestea se vor diluat din timp în timp, de la neam la neam. Așa s-a arătat și în istorie de la anul 1900 și ceva, când au apărut cu ecumenismul și cu altele și cu altele, fiindcă nu au fost trei unii care trebuiau să fie trei, S-au transmis diluate aceste adivăruri. S-au transmis, adică adevărul de Dumnezeu s-a diluat. Nu, nu s-a diluat în sensul că El și-a pierdut strălușirea, că până Dumnezeu nici o dată nu se lasă mânjit ceva. S-a diluat din punctul nostru de vedere, din punctul de a, nostru de a-l de a mărturisi, Și atunci s-a transmis de la neam la neam și diluarea aceasta, știmpirea aceasta s-a amplificat și a, a venit în timpul noastră și trăim și trăim. deși ea să fim ca niște viei și să înfruntăm neadevărului, să înfruntăm vicrediile și trătările pe față, Protože, dacă je necháme, tak mai departe, de la neam se vor se v tělině, i pro nás, jak a se nám předávat i jí, který je dítě, i pro și A roguji, milí přátelé a lidi, kteří jsou v tom, že jsou v tom, že jsou v tom, že jsou v tom, že jsou v sa v tom, že În primul rând, la urmarea păcatelor, căderii, protopărinților noștri, Adam și Eva, care s a transmis mai departe. În al doilea rând, pentru toate intinășiunile și fielurile de abordare miclerii și întunecate, care le avea neamul omenești și împărtășat de ideile lor. Prea purtul Dumnezeu a venit să acestea și nu s-a scârbit de noi. Le-a făcut toate, tot ce, -a făcut, tot ce a trebuit să facă ca să ne scoate din robia așa amară a păcatului, să ne arăte adevărat antinare. Să ne, ne arate adevărat la tradiție care trebuie să urmăm. Să ne arate adevăratul fiel de abordare care trebuie să-l avem înăuntru nostru. Și iată, de-a și prin Sfântul I, Mucenișa de Diacul Ștefan, primul road al Mucenișiei. Arată că au fost unii care au iubit mai mult prigoana, au iubit mai mult suferința, au iubit mai mult lacrima și suspinul, și au iubit mai mult moartea decât să trădeze o virgulă din adevărul de credință. Să-ți atindă prea dulce de fruncus celest, să vină înăuntru nostru, să împiește limințurile a inimilor noastre, să-mi încredințeze de purtarea sa de grijă, care este neșetată. Să-mi dea putere, să-mi dea îmbărbătare, să-mi dea discernământ, să dea echilibru, să-mi dea dragoste între oalaltă după principiul și Dumnezeu dumnezeiesc. Să ne ajute să mărturisim și noi pe prea dulcele, fruncuți, celest. Să nu ne rușineam de El. Și ne se va rușina de mine în acest neam despre să păcătoși și Fiul omului să vă rușina de El când va veni în slaba Tatălui împreună cu Sfinții în el. Să nu ne rușineam să ne ajute că nu. Să nu ne rușinăm de adevărul de credință. Să nu ne rușineam de a ne face Sfânta crucii, Să nu ne rușinăm de a... Să-i la tradiției, fie am în primul rând, obișească, dogmatică, canonică, sau tradiția și într-o curtare. Și într-o curtare. Au copilași corp, prin altii părți. Am auzit cu unii, dacă văd pe cineva, că are patic pe capul o vietiță, sau un copilaș cu îl îmbrăcat decent, îl consideră că este învechit. Că trăiește ca și ei din Ievul Mediu, că trăiește ca unii din trecut. Nu mai vor să primească această stare, Fi ei de conștiința lor. Deci, noi să mărturisăm că și prin această purtare sinceră, decentă, duh arătăm adevărul de credință. Arătăm că suntem urmașii măicuții Domnului, arătăm că suntem și în mai măicuții Domnului, când purtăm batificat, când purtăm rochii lungi și toate șerii care trebuie să vină în conduita unui creștin sau creștină. Arătăm că și noi suntem cinstitorii Măicuții Domnului, cinstitorii Sfinților, cinstitorii sfinților Mucenițe, sfinților Femei cuvioase, care s-au cu cuvinișozi. Și mărturisăm adevărul de credință și prin acest fel de abordare de să mărturisăm. Să ne ajute Domnul să în în în mărturisirea așa adevărată, să fie cu noi, prea dulci și ceresc, să ne ajute să ne despărțăm de toate dulcezgăriile lumii acestea viclene, să ne despărțăm în, în Duh În sensul duhovnișesc. Nu mă refer să ne dispărțesc unul numai îndulciv de anumite roade de pământ, care pur Dumnezeu le-a binecuvântat pe noastră. Eu mă refer să ne dispărțăm din săliesurile lor viclene, de abordarea și de alipirea de ele în tip viclean, perfid, lași, trădător. În sensul ăsta să ne dispărțim de el. Și să ne unim cu prea dulcele pruncte ceresc, avându-l înăuntru nostru Prea l pe Domnul nostru preascum, împreună cu și el fără de început al Său părinte, și cu preascuntul și bunul și de viață făcătorul Său Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fiți bine contact cu toți. Și-ar să îl bătoriez frasurilor și surorilor. celor care-i contat numele Ștefan, Ștefania, Ștefana sau alte derivate din aceste nume. Vă doresc ca Sfântul Întâi, Mușelișa Pideacul Ștefan, să vă fie milositor înaintea preasfinții trăiei, pentru sufletele dumneavoastră. Ca prea Dumnezeu să vă dea, în primul rând, puterea de a mălturise adevărul, să vă dea luminare, să puteți crea și printre stângile viacului acestuia. Să vă dea înțelepșiunii, să vă dea bărbății, să vă dea iubire de dreptate, să vă facă locașului a Dumnezeirii, într-un zava preasfinții trăiei, în veșii veșilor. Amin.